Отак, по-троху, Софія почала займатися наукою. Добрих порад не бракувало. Орас Петрович, мов чарівна скринька, не тільки підказував, де взяти необхідне, як записати, систематизувати, але й мало не щодня запитував, що зробила сьогодні, що планує на завтра. І ці запитання стимулювали до роботи, не дозволяли гайнувати час. Вероніка Станіславівна, ходяча кафедральна енциклопедія, знала, здавалося, все на світі. З ходу, з листа, з порожнього місця давала вичерпну відповідь майже на всі софійні запитання, яких у неї, як у кожного, хто розпочинає справу з нуля, було безліч. Причому пояснювала, як студентці, чітко, ясно. «Спасибі вам, Вероніко Станіславівно. Знаєте, я це в журналі читала, нічого не второпала. Вони що, навмисно усе заплутують, щоб ніхто не розумів?» «Ні, Софієчко, це вони навмисно, щоб ніхто не зрозумів, яка порожня і нецікава робота. Зверніть увагу, чим важливіша, вагоміша в науковому плані праця, тим простіше викладено» тим доступніше для практичного лікаря. А переливання з пустого в порожнє обов'язково потрібно закамуфлювати в хитромудрі слова. Не вчиться такого. За сприяння доброго сивого чарівника Софія роздобула у свого вже тепер офіційного наукового керівника, доцента Хмелевського, «Лазер» отримала інструкції щодо користування і пробувала тепер мов мавпа чи дитя одного року від роду, що із цим можна робити ще, окрім того, що вже робили раніше. Портативний апарат, що нагадував звичайний ліхтарик, легко міщався в невеликому чорному чемоданчику. До ліхтарика кріпився гнучкий світловід з волоконною оптикою всередині який закінчувався магнітною насадкою. От її і слід розташовувати над хворим органом. Де розташовувати? Скільки тримати? По-мудрому це називалася експозиція, і яку потужність опромінення давати – це, власне, і було основним завданням. І ще – а що із того опромінення буде? Яка користь? Тикатися носом, мов сліпе кошення, яке начиталося мудрих книжок, не дуже хотілося. Тому вони з Хмелевським загорнятком кави з цукерочкою, яке з глибокого переконання Бог лише одне й має, чарівно здатність продовжувати наше таке безнадійно коротке життя, у двох вибирали методику. У цих питаннях доцент почувався як риба у воді. Не встигала Софія відкрити рота, аби висловити свої припущення, він одразу вистрілював. Так робив такий-то, у такому тороці році там-то, а так – такий і там, а отак іще ніхто не пробував. Отак, як іще ніхто не пробував, вирішила спробувати Софія. Для чого морочити собі голову і мучити пацієнтку внутрішньовенним опроміненням? Для чого стромляти їй у вену тостелезну голку, через неї проштовхувати від, який начебто той сам себе стерилізує? На вістрі лазера мікроби не живуть, та все ж. Якщо лазерне випромінювання проникає в тканини на 5-6 см, залежно від щільності тканин, хіба є для нього перешкодою стінка судини? Романе Нестеровичу, якщо опромінювати ділянку судини через шкіру, не водячи у вену, Гадаю, ефект буде не менший, а переваг методу значно більше. Тим більше, вени у жінок зазвичай тоненькі, а після пологів колоті, переколоті. Гаразд. Назвемо метод.